Bună cu Cosmin bine ai venit. Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor! Facem puțin sport astăzi pentru că se apropie weekendul, nu așa? Invitatul nostru este Ivan Pațaichin, de patru ori campion olimpic la canotaj. Vorbim despre apelul pentru salvarea sportului românesc, semnat de 60 de personalități, între care Nadia Comăneci, Lienăstase, Ion Țiriac, Doina Melinte, Cristian Gațu și Ivan Pațaichin. Aceștia cer o întâlnire cu autoritățile pentru a găsi împreună soluții după eșecul delegației tricolore de la Olimpiada din Brazilia. Bună dimineața, domnule Pațaichin, și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața, dumneavoastră, și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. De ce ați simțit nevoia unui asemenea apel către președintele Iohannis, premierul Cioloș și Parlament? Da, eu zic că este... A 12-lea și dacă nici acum nu facem ceva pentru sportul românesc probabil că e, nu vom face niciodată și inițiativa asta a adunat e, mai mult de 60 de personalități, sunt foarte mulți care sunt alături de acest apel și vor semna și foarte mulți în continuare acest apel De e că sportul românesc înceapă să se miște pentru că uh, Rio a arătat, de fapt se știa acest lucru, se aștepta uh, de la an la an, se aștepta ca sportul românesc să ajungă într-o situație critică. Ce solicitați că... mai exact și cum, cum se pot implica uh, marile glorii ale sportului românesc, uh, am amintit deja câteva nume, în salvarea mișcării sportive din România? Ce puteți face? Sigur că da, noi venim cu acest apel. Bă, în primul rând, bă, noi să stabilim că fiecare sportiv, fiecare bă, sportiv de mare performanță are câte o idee. Noi vrem împreună cu cei care răspund de, de mersul sportului românesc să găsim soluții comune, soluții de, de strategie pe, la nivel național un termen mediu sau lung în care să începem să investim în sport pentru că uh, sportul are nevoie de investiții, sportul are nevoie de copii care să facă mișcare copiii trebuie să aibă acces la orice la orice sală la orice școală, la orice curte de performanță să fie uh, accesibil și mai ales copiii care nu și permit acest lucru pentru foarte puțin copii își permit să țină copii în sport. Ei trebuie sprijiniți, trebuie create campionate, redeschise campionatele naționale la școlare, campionate universitare. Adică e, e vorba de, un, de o strategie pe termen lung, găsite soluții, poate nu găsite zone cu tradiție în sport trebuie găsiți și oameni trebuie descoperit campioni sunt foarte multe lucruri de, de asta trebuie să găsim în, într-un într -un cadru comun cu toții să găsim soluțiile cele mai bune Vorbiți în această scrisoare și spuneați și mai devreme despre necesitatea încurajării sportului de masă, a educației fizice în școli, a competițiilor sportive școlare. E un deziderat mai vechi care revine în actualitate, observăm de fiecare dată când România înregistrează un eșec în plan sportiv, dar până acum... Pare că nu s-au mișcat prea mult lucrurile. În plus, să recunoaștem, sunt școli și nu doar în provincie sau uh, la țară, ci inclusiv în capitală, școli care nu au uh, o sală de sport. De unde ar trebui să vină aceste soluții? Sigur, aici trebuie să ne gândim, pentru că sunt și școli care, chiar dacă au o sală de sport, orele de educație fizică nu se fac și atunci trebuie să găsim eu știu realizarea unui sistem de finanțare de educație fizică care să, să, să implice lucrurile astea pentru că degeaba investim în asemenea ore de educație fizică dacă ea nu se face așați bani aruncați degeaba, pentru că cu aceiași bani se pot găsi soluții și sub altă formă. Care este aici responsabilitatea părinților, domnule Pațaichin? Pentru că știți, cu siguranță, în continuare, este la modă să obții o adeverință de la medic, un fel de scutire pentru ora de sport. Da, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și, și nu poți să schimbi de pe o zi pe alta ce n-ai făcut în 25 de ani sau 26 de ani. Trebuie găsite soluții, trebuie început... De, de, de jos, în, cu educația și a părinților și a copiilor și a întregii comunități în, în sensul ăsta. Cum vi se pare faptul că, deși Olimpiada de la Rio s-a încheiat acum câteva luni, încă nu au existat explicații uh, oficiale pentru acest eșec? Da... <laughs> Că atins aici, dar nu cred că sunt eu în măsură să zic așa, dar cred că trebuie cei care au răspuns de sportul românesc în ultimii ani trebuie să, să dea cumva explicații pe ce nu trebuie la care s-au petrecut în ultimii ani, evenimentele care s-au petrecut în ultimii ani și cred că Cred că e cel mai important că vin și alegerile la Comitetul Olimpic, trebuie schimbată echipă, trebuie să vină un suflu nou, cei care au greșit trebuie să facă un pas înapoi. Am înțeles. Apropo de aceste alegeri, dacă nu mă înșel, vor avea loc în noiembrie, pe la jumătatea lunii, alegerile da. pentru șefia COSR. Personal, ce veți face? Cum? Pe cine veți susține? Sunteți interesați să candidați? Cum veți proceda? Nu sunt interesat. Perioada noastră a trecut, poate că am ratat-o dar cei care vor veni și până acum am văzut că sunt doi candidați, amândoi sunt tineri, amândoi sunt capabili domnul Covaliu uh, și doamna Sabo exact, amândoi merită sus, susținerea noastră a tuturor, dar important e să susțină uh, întreagă echipă, pentru că Comitetul Olimpic trebuie să devină simbolul al uh, fair play-ului și al uh, și a, a competiției e, sincere și fără furturi, pentru că mi se pare orice, orice mod de a obține rezultatul cât mai ușor e înseamnă furt. O ultimă întrebare, domnule Ivan Pațaichin, și revenim la tema principală a acestui interviu. Spuneam că există un apel, acest apel semnat de câteva zeci de personalități din sport, între care vă numărați și dumneavoastră, un apel pentru salvarea sportului românesc. Aș vrea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, sportul ar trebui să fie o afacere privată sau dacă simțiți, din potrivă, o implicare mai mare din partea statului? În alte țări sunt investiți bani privați, adică sunt încurajați cumva da, model, oamenii model, de afaceri să, să investească, nu? Modelul fr francez. Dar noi trebuie să găsim soluții de, de starea României. Nu trebuie să ne luăm după nimeni. Avem și noi specialiști, avem uh, instituții, avem de toate Important important să găsim soluții că, că e privat, că e, că e de stat, ele trebuie să lucreze împreună, iar statul trebuie să se implice indiferent de ce. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. La revedere, a fost în direct cu noi Ivan Pațaichin, o legendă a sportului românesc, de patru ori campion olimpic la canotaj. Am vorbit despre scrisoarea trimisă de câteva zeci de foste glorii ale sportului românesc, președintelui Claus Iohannis, premierului Dacian Ciolo și Parlamentului, un apel așadar pentru salvarea sportului românesc.